Harriten eusentzikerateko harretegi antzuten eta telefonaren beste aldean, ba gutxi gorabera ba data hauek iristen direnean ja pire ja ja iristen denean ba beti orretan azkeneko astean azkeneko loronbatean ba sita oso garrantzitsu bat izaten dugu sagardo eguna eta horretaz hitze egiteko telefonaren beste aldean Jon Gasteleu mendi dugu antolatzailetako bat eta bueno lehenengo kaso arratsaldean Jon Arratxaldeon. Arratxaldeon. Arratxaldeon Arratxaldeon Eta bueno, lehenengo gozaba, esatea, bueno, ya Lehen ere ahondia bali mazien eguna Ortengoan ja gainera Zenbakia golo dula Oitago urte egite ditula Eta bueno, ya Ja, bueno, ya ahondia erraldo izango da Ez da, Adin, amdikoa noa esaten nahi? Sartzen nahi da Sartzen aida Oitagoztu urte betetzen ditu e, Orten edo egiten, oidea ez, ba, auspakizun gisa edo ahimeste urte, bueno, ba, metatu endoren, ba, ba zerbait eta bar. Eta, bueno, zein zurretan, e, e, ona eskini zigun e, udalak, ba, erri ere bat, sagasti bihurtzeko, ba, mm -hmm. esanaz eta eta pilaren amairuan an e, hori egin genun egin genuen, egin genuen e, arramendiko herri e, sagastia deitzen e, dioguna gaur egun ba hori inauguratu genun eh so hiri izango izateke ba edo holako eh holakoa mhm mm mhm mm ba, askotane sagardoguna baderoi galitzen dela zerbait folkloriko bezela naiz eta hemen gertu sagardotegi pilla bat izan, bai guk baino claro baino hemen ere sagardotegiak agortasaparte, ba inguru honetan sagasti pilla eta sagarrondo pilla esaten genituena. Bai, ba, guk ez zuniten oso no mozentzi utzuela, ba bueno gune intxada dela eta saltzeko, eh ba, eta fine gure pentsaera ba jai bat egiten dela, nobait esanda ere ba ez? ba힌 asko kartzen du parte eta horretar asko gabereaan e, saharro egilea doski ben ez ditugu baude baude batarraria, lo estaria, eh, ezteria, asko fina saharroan multan xendiasko mugitzen da eta horaberean berean e, moto guztitako jendea. Orduan eh guk ikuste genun zela hor e, bueno, alako, alako da gara kolektibo bat eta azken finean ba hori hori la sprint maratonegun era berean harramendiko herri zadastien eh, Juan Diranak eta momentu gida dira, eh, Juan Diranak bai Sabardo gilea baina baita elkarteko eh, el ba, kideak ere ez eh, ba Xute Rodri Zarana Valentzi eh, Oidanak eta jo bai Sabardo E, egileak ere, ba, saizar eta petritegikoak eta horbait tugu, eh? ba, batzu joan diranak, asia, asia egon diranak, eta oik ere, ba, bueno e, omen ditu mm? mm -hmm. Beraz, hogeita bozaren urte urte urren honetan ba hori ez, ba, gogolatuko ditu guain bat eta ba, lagun, ba, jundiren Hai, hori da. zer, zer beres egingo duzu, hori egiteko, hola, ekitaldi beresiren bat guizean, ala, arratsaldean edo hori egiteko mm. diozu Bai bai bai bai. Horienen apilaren amai dual. Ah, hm hm. Eh, larun izan eta, eh, bat, izante eh, eta berrogeita bat sabar ondo landatu genituen Arramendiko eh, Magalean Eh, dagoen eh, Magalean Eta orduan hori danak eh, parte hartze eh, parte hartzaile eh, bat veteranoekin no, oaita izan da egin eh, genuen eh, festa Eta, bueno, horrekin ere, e, esan eriguna da, ba, segidaukiko dula, ez, urtero, urtero, ba, jarriko irgu, ba, sagarrondo batzu, ba, joan direnei, edo, edo gure uzetan, ba, bueno, izan dena, alaia, eta, bueno, gauz saltxaskotan egunan erdian, eta xar dugunean ere. Eh? Eta gaur egun, bueno, ezin duabil pixar gaxotasun badaleta, baina gu ba bueno, oso lagun garrantzitsua izan da, eta man diogu, bueno, man genioan, han bertan eguen, er, oparitu bat, oh, no. batekin, ma, kizun lakoa ez, makil joiek, ez? bai, bai. Bai. Dai, bai, baita, merezita baita erkisek, galako, galako, galdi, bai. bai, egin dako lanagatik ez bakar ezagardu gunean, baizik eta beste, beste kitaldi askotan erri bai Baita, baita, pentsa erraldo ieran sartu da, eta gero, bai, elkar tan buru belarri, eta gauz askotan nire li da, Miguel Antoto Tomase gunean beraunen, goi da antolatzen, horri jare bai, bai, ba, baina do, do, bai, bai. bai. <susur> bai. izan dara, eta da Lexida. Bueno, eta eguna berarra jonda, ba ez da kits, ba, es, bueno, pero... ba, no. ba eh? aipatu duzu, ba, jende asko urtetan sear jende askok ja, ba, utzi gaitu dela, es, horietari, ba, gala ere, ba, oita bostu urtea goetan, ta, urten ere, bai, pentsatu da egun bat antolatzen, ze da, esan duzun bezala aurreko astean ja duten zen duten gauzabak, gehi urtean zer egoten zaite antolatzen, egunean ean bertangoiz eta ratxaldez, ba, jende pilo abitzen dena, pentsatu antolatzen ere, jende mordoskibiriko zarete, es. Bai, bai, bai, ba. eta, bueno, ezan enien, da horri edontu, bai, bai, bai, eh, horita zeian egiten da eh, eh, zeian... Eudelan, barruan, nagusian usian, zuzen, e, kata, kata demostrazio bat. Eta kata demostrazio bat bat, eta, e, bueno, sagardo batzuk egartzen ditu, eta azten da, ba, han, e, sagardo bat eta beste dastatzen, eta, bueno, ba, bere, izkuntza bere horretan ba, azten da, e, sagardoaren dastamena, usaimena, kolorea, eta bar, ba, oidan hau hatitze eta dirazten ba, alde bakoitza eta baraske finian ba bueno ba, ba gait zer den eta kontu hartzen den eta e, norbait gerturatzen horretara ez haiz uh -huh. honekien jasaz ez, ezinetes eh ez, e, kimironet beste urten eh da uh -huh. de, eredua wan baten bat eh bueno ba kuriosidadea balimba doka edo jekin minori ba aukera du eh juan liteke, Ba, haretu nausia hartxaliko zazpitan, eta, bueno, egan iruzpalaubazokiko ditu meganean eta eno garen erritbora, ba, joango gara, deskubritzen, ba, sagarduaren, gora berak, ez. Ba, ze horretaz ez, esaten dugun ez gutxenes denok asko daki gu, <gurra> Eh, denok guen, no? Guk eta fresko, elmenotan duzartu edo gara zerok. Bai, <gurra> bai. bai, ba, ba. ba, ba, ba, ba, ba, ba. du, bai, ba, du, ba. molan jartzen hori da, ba, izkuntza izkuntza propio bat edo lexiko bat o semantika bat da ino da esan eta arroa ekin nortatzen nore zelo, azkenean badori bamingainare ez dakizeo, sabaianon, eta, eta kolorea, eta bar, baki. Bale, koasen egunarekin, bera, erun hey. batean, espero dugu gura aldio negin godula, lehena eginen lehen aipatzen lehen gurtean, ba, suspenditu duen barri santzen hey. dutela, eta, bueno, zango dugu gura aldio negin godula, ez dakit, ez do, prebizioak edakit dena gurekin baldatu zen, baina, bueno, koasen pentsatzea baiet, eta orduan, ba, goiz esasi, bueno, berroita biatzi zagarote egi, ez da? Hey, hey, berroita daude, eta alaxi banatua, goizeko partean, eta bakorenako marka markakua, noa ere zaterren, marka bidaude, e, Labela eta, eta Gorena, yegero, bueno, ba, este zahardoan, uski. Odan, amailu zahardo tegida Gorenaren ordezkari edo, tatuzenak, eta harratxaldian dira, ba, gipuzkako, ekartearen zahardo tegileak, e, barruan daldenak eta ez daudenak e, parteatuko dute. Hori da, gustira 42 e, hatzi eta hor ba postu gustietan baita ere herriko elkartzetako lagunak, ez? Bai, hori da. Eh? hor horren komentatzen zenun ba jende asko asko lan egiten du la sagardugunean moleita ala da, eh, balorde 14ek eta 14 elkartek eh, banatzen dituzte gustete bai sukardeko lanak, bai postu edo sea eh postuaren eh zera da, ez? eta ta eta egia da ba jende, Dain, ba, gaiteroa, txestulariak, bertxulariak, bueno, denetik eztrekitilgariak, denetik ikustatik ezagunen. Bai, eta hainbat e, musika eskolakoak lezokoak etortzen dira urtero, goi hartzungoak ere hor dade, herrikoak ere hor dade, herrenenikoak e, aurte entortu erko, baina nila egizio guzitan hor daude Eta, bueno, ba, etortzen dira iesan e, zonaldeko ba, trekitilgari eta musikoak, eta iparraldeko gaiteroak, esan sugehandela ero emengo emengo eh, dultzaineroak eh eta txistulariak eh kuadriagera ondoian orduan apirilaren no 27rako lanun baterako la seta egin dago, ba jende guztiarekin eta guraldionarekin ere bai, eta ez da kisor begiago bai, komentatu nahiozun, sí, ba kalantzitate hemen, txarteran agertzen dena txirrital da. Bai, da, bai, emens, e, hai, bai, bai Gurua, ez? Eh? Gurua. Ata berkuitza ez dago ez dago da lengoko eta rengoanua nola, nola uztartu, ez? Eh eh Da, ba ba bat ba Sagardoa ba, herriaren patrimonioa dela, ez? Eh, gora internet, bere torrela, ez? Eta ni uzte torrelako eh jai herriko ba, voltatzen gaituela, ez? Biska dat e, bueno, eh? jatorrietara, ez? Sagardoa tastatzea, ba, festa ite Sagardoaren bueltan eta eta danak bai egile ba genero genero a muitzen dugunak eta ren muitzen duna baskezian balkarrenean bat e, e, eginak egotea, ba bueno, urtetan egin izan duzu ere deialdia baita ere, ba goizean ikuzuela dela eta familie giroan ta horrek hinto lebiltzek on dago den dela. arratsalde ere, mai arratsaldea baitare gehiago izaten daia ja gazteak eta gehiagoia parranda begira baitare ere, askota asko. asko eh, eta gero dakit deialdi beresirik egiten duzuen, ba goizez arratsaldez edo jende e, ez da. Do... Goize beti mesu bat, es, eh, agalden disfrutatzea baina eh zaintia ere sahar Ba, dira ere, ba, sagarro gara astatzeko aukera amati duzu, eh? gara horrela hain eh, aukera zabala izan da, gohizean dituzu ba, gorenako sagardote egitanak, hamairuak, bere sagardoakin, eta da, ordean bueno, ba, dastatzea helburua elburua, eta eh? disfrutatzea, hori ba, hori horrekin ba, betetzen da, elburua ekin balsondo. E e gero ere txala, aztu zegu, ba, arre txalean txala ere Eugurtero bezala eta, bueno, hanengo gala zukaldearen ondoan eta horre antolatzen den gune horretan. Bai, ezei euron truka ez? Zapia, Basoa, Pintsoa... Bai, eta aldatu behar amazki guen burtetan bezio berriñaki eta guztu, bueno, eta alazeratik gara aldatu behar. Zapia, Basoa, Pintsoa eta rifaren zenbakia da, jenari gero, aztu iten zailo behiratzen, beti donosti izanak tegila, beri lagunentzako uh -huh. e, zer da, afaria no, zosketatzen da baita. Ai, ez, goi da, eta hori ba, bueno, neak, e, parrandarako joera oka, baina, beitu berko luke, zera, eh? Zer maki, jatokatu zero, no? Ez? Ba, berko batzen bali makera, gairurren guen, non gorde dugun, ba, ba, bexingo, ba, leba, jo, ba, ezkerrik asko gurekin egote agatik, eta ba, zuei eh? larumatea, gurea. Baina, ba, baina, eh? baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina,